Geneza, ne opream în fața fiecărei luciri, atingându-ne tâmplele, și cum te țineam cu brațul lângă inimă, cu amata inelată mi îmbrăca umărul cu o mantie foșnitoare. Ne priveam unul pe celălalt, deodată, ca pe o harta lumii. Râdeam de înfățișarea noastră, de faptul că am două mâini, le un în aer și tu credeai că sunt două spițe de roată, În timp ce gândurile ni se fugăreau pe o aeriană câmpie, Se chemau, se sărătau pe o aeriană câmpie. Uite, strigai, pe aceste frunți omenești se sprijină lumea ideilor, Așa cum odinioară pământul se sprijinea pe spinările elefanților indici. Autor Nikita Stănescu. Lectura Maia Martin